והיה ערכך שלושים שקל. ואם מבין חמש שנים ועד שנה, והיה ערכך הזכר עשרים שקלים, ולנקבה עשרת שקלים. ואם מבין חודש ועד בין שנים, והיה ערכך הזכר חמישה שקלים כסף, ולנקבה ערכך שלושת שקלים כסף. ואם מבין שישים שנה ומעלה,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 לא יחליפנו, ולא ימיר אותו, טוב ברע, או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. ואם כל בהמה טמאה, אשר לא יקריבו ממנה קורבן לאדוני, והעמיד את הבהמה לפני הכהן. והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כערכך הכהן, כן יהיה.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 ויסף חמישית כסף ערכך עליו, וקם לו. לא. ואם לא יגאל את השדה, ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. והיה השדה בצאתו ויובל קודש לדוני, כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לה', וכי שב לו הכהן את מכסת הערכך, עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא, קודש לה', בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה הוא מעיטו, לאשר לו אחוזת הארץ. וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, עשרים גרה יהיה השקל. אך בחור אשר יבוקר לה' בבהמה, לא יקדיש איש אותו, עם שור, עם ימשא. לאדוני הוא, ואם בבהמה הטמאה, ופדה בארכך, ויסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל, ונמכר בארכך. אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני מכל אשר לו, לא, מאדם ובהמה, ומשדה אחוזתו, לא ימכר ולא יגאל. כל חרם קודש קודשים הוא לאדוני.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 לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו, ואם המר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, לא יגאל. אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני.